Левантина повинна була в'язати. Одного разу ввечері вона пішла у хишку щось взяти. Враз почула гострий страшний біль, що пронизував увесь живіт і крижі. Так заболіло, що ледве встоїла. Але тільки на мить, бо зараз ж і перестало. Левантина зрозуміла, що починається воно те страшне. Хоч вона попереду знала, що це неминуче, що воно вже наблизилось. Але думка, що це буде ось зараз, цього вечора, що вже почалось, обняло йому вогнем. Не думаючи, не розбираючи, що робить, Левантина кинулась із хижки, вискочила з двору і побігла аж на другий кінець села, бігла, нічого не тямлячи, не бачачи серед темряви, і враз почула знову той біль, ще страшніший. Захиталася і впала, не вдержавшись від швидкого бігу. Впала просто животом на якусь колоду, що лежала під хатою. Мало не замліла з болю. На щастя, ніхто її там не побачив. Очутившись, підвелась і попленталась уже помало. Сама не думаючи про те, якось забігла вона аж на той куток, де жила стара баба Олійничка. Її хрещена мати. Пізнавши її хату, вийшла в сіни і не зважувалася йти далі. «Хто там?» запитала баба з хати і зараз же відхилила двері. «Левантина! Чого це ти ховаєшся?» Левантина вступила в хату і впала бабі до ніг. «Матіночко, голубочко!» «Новий біль!» перепинив їй слова. «Вночі?» Левантина породила кволу дочку. Строчиха довго дожидалася з хижі Левантини і не могла діждатись. «А вже мені ця проклятуща дівка! Піде та й сидить, бо дайте там каменем сіла! Ой, піду за жену так, що аж спотикатиметься!» Пішла, але хишка стояла відчинена, а Левантини не було. Строчиха почала гукати, «Не озивається!» Мабуть, побігла на вулицю, тільки справляє побігунці, бо дай тобі ноги поплутало. Лягла спати, літуючи і присягаючись, одлатати завтра Левантину так, щоб довго згадувала. Але і вранці Левантини не було, сипала тоді прокльонами, мов горохом із решета. Ай, долова байстрюча порода, саме перед жнивами кинула сучого виводу, дівка. Бо дай ти скрутилася і круга світу пішла, як ти від мене пішла, щоб тобі руки покорчила та посудомила, як ти мені роботу кинула. Кого це ви так линете, кумо? Озвалась з вулиці до стручихи її кума Вівдє. А кого ж як не ту світа поганку Левантину, бо дай би її болячками взяло? Покинула мене саме в жнива. «Еге, уже не вернеться, кума», – відказала Вівдя. «Кажуть, у баби Оліночки з дочкою лежить». «Та не вже? От я ж їй дам!» І хоч робота аж кричала, а строчиха так і метнулася із двору. «Куди ти, дурна, куди?» – кричав струк, але не помагала. Розпалившись, баба бігла вулицею, як скажена – Астрок подивився і у слід плюнув. «Ми бісового заводу! З гадючих спинок і шита!» А стручиха тим часом уже була далеко. Вбігла до еліночки у хату така люта, що забула й поздорокатись із господинею. Левантина лежала на полу, біля неї дитина. Старенька, сухарлява бабуся порилась по хаті а ти тут, голубочко, — зашепіла стручиха до Левантини. — Бач, як по панському вилежується, людям жнива, а вони відпочивають, нажирувавшись з панечем та з ляльками панькаються. — Що ж, панеча чи панночку, яку цяцю набігала? Бо дай би воно тобі попухло. — Ось слухайте, секлето, — озвалась до неї поважно бабуся. Ви не кричіть так, це вам не своя хата, а чужа, та й дитини не займайте, бо воно вам нічим не винне, воно як янголятко, а ви до його з нечистим словом.